ریاض الصالحین پنزا سوا دری نمبر حدیث دی پانسو تریان میں وعن الحسن امن علی رضی اللہ تعالی عنوما قال آوے حفظتم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعما یریبکا علاما لا یریبکا پریدہ آغا چه شک گرزئی تا لرا چه کم سیز کستا شک را جی چه داخده او کخ دی دا اخرم کو نخرم اپری دا لارشا آغا سیز تا چه شک گرزئی تا لرا آغا سیز تا لارشا آغا سیز خورا کو کا تا شک گرزئی چه کم سیز تا شکونه کې گرزئی نو آغا پری دا او هغه استلاغ نه ورځي تعالی را رواه ترمذی وقع علی حدیث حسن صحیح ہونا دا حدیث ترمذی ذکر کړی و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عائشہ معنا او ما تشک فیه و خذ ما لا تشک فیه پریدا هغه شکی ورځي تعالی را پایي کی چکه کمه سیز تعالی شک کې نو هغه پرې ده هغه مخړه آ کار مکوا وخذ مالا تشکفي او واغلا از تشک کې نو غرضې تعالی را پایې کې شکم سیس کې تا شک ناراضي نو هغه خړه او کار کوا وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت عائشہ کانو دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلامن او عائشه رضی الله تعالی عنها وي كانوا دی صدیق د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی غلام یو غلام نو کړو یخرج له الخراج روخبه یعذ غذر فار خرج یعنی کسب به کا روخبه دا غذر فار کسب خراج ا رات کول اغا په کسب سره د خراج نه خراج ستوي ويدا خراج اغه شهده چارا بادشاه مالک اغه مقرر کی په یو غلام باندي د مال نه چې مال به دور سيز درزه راکې معين دین اچ علاوه کوم شي نو اغستاله نو حضرت ابو بکر صدیق جلانهود غلام صدا بده بانده مکاتبت کردهو لیکلی کلی چودون دراز مالا راکوا سیواج دی نو ابستائی کسب آغا با قسم کهو او پا قسم کبه حضرت ابو بکر تا داغع وزر کهو وکانا ابو بکر یا من خراجی او ابو بکر چخورا بیکاو د دا قسم داغنا ذکر او کدامو داغنه وکړو هغه ولا کاروبار کاو فجاء یومن بشئ ان فاکل منه ابو بکرن را گئی او رز فیو شسرا چې خورا کو داغینا ابو بکر غلام یوسیز ورو او داغینا حضرت ابو بکر خورا کو فقال له الغلام و یغت غلام تدری ما هازا تپوئے اے ابو بکر چھ داستاو داد تا زینو لاتا چھ کم شواغ استیدو لفقالا ابو بکر او ابو بکر وما ہوا سدیدو ما تا خبتا نشتا قالا نویغ غلام کنتو مزوتا کہانتو لئنسان فی الجاہلیت ما با کہانت کاو صاح کاانه ته شاله ما به کار کا دپ د ی انسان په زمانې د جایت کې ځ کا نو ما به خلک خبره د ځان دلیل بله سر نو په شریت کې او ما بهن ب دا کېږ او سبا ب کېي او ما به پغیبانې پیسې غستلی یعنی ما بچل ول کاو د خلکو سزا بچل ورن پیسې اگر سمو اوس مسلمانې خو هغه سړي ته ما یو کار خو دلېو چې دا ما داسه وګنو هغه ته ځما پیسې پاتېږي لوز اوس مسلمانې ماغه مال په مخ اله او دا هغه چل دا کاهنتو پیسې ما دا غدا کړې دا هغه زمانې پیسې ځما او ته پاتې ما هوته نقص خو ما له راکړې دا غلام نو شمال عراق لري نو هغه تعالی ما درکړي ها هم تعالی درکړي فوا ما افسنن كانت الا اني خدعته ما خنه غاڼه كهانت لرا ما خنه غاڼه کاهن توبه کاهن مگر ما بده کولا پای کې فلق ينين مخامخ شماسر عكس اعطاني لذلك نرك متا دا کاهن توپ او جمال ع وضا پوجې ما راڅو درو مغويلو او نو داغه پوجې ما را پیسې راکړي ها ذلذي اكلت من هو دا هغه شی او چې خوولته د رینا دا تا چې کوم خوراکو کو نو دا دا کاهن توپ پیسې وی دا ستزو چې ما کړو فاد فاف فاد فادخل ابو بکر يده نذنك ابو بکر رضي الله تعالى عنه يده لا اصل فخلك فقى كل شيء في بثني نقيك هر هر اشی چې پکې ډادایکو اغه خلې تلاش کو چې څوډو ناټول نا گزارو دغه وداو هکنده او کن غزنه کړم زرمه ازله خرابای نو passer په جادو په کاین ټو په سي اغستل داسري قطن حرام دي او کچا اوم غوله نو زاغه کې کول په کاذ چا غټول نوږي او ختميږي نو زاټول ومنځ ته خوري شاهد نه تپوشو کا د کاینا د خالکو نه پالونو غوره چېن بذا کېږي شهر شاهد نه جمله تپوشکا هر دیوال د گنده کړي هر بازار د گنده کړي نجومی فلانې نجومی فلان دا کوې او دا کوو دا کوئ روواغول بوخارري الخراج شي یا جلو صح د والله خراج یو ش دی چې مخه کړیغ مالک الله ابدي په غلام باندې یو عددي کوله یو من چې ادااکې بهغو مالک ته هره دغهشي و باقی کسې او باقی قسب دغه به یا کوونوي ل بدې دپاره د غلا وعن في أنه مر من الخطاب رضي الله تعالى كان عمر رضي الله كانه فرز للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وحضرت عمر جمقارن كريو ده پارا ده مهاجرين أولا سلور زراء وزفاء سلور زراء تير همه أغوزفاء مقارن كريو ده مهاجرين ده پارا مان او ابنی او فرزل ابنيه ثلاثه الالف او مقرره وا حضرت عمر جلانو د خپل بچو د پاره درې زر او زيفه درې زر او خمسه مئه دین او پندزه سو نوسو شوی نیم زر د خپل اولاد د پاره درې نیم زر او زيفه مقرره او داغه د پاره مهاجرینو د پاره سلو زر وَقِيلَ لَهُوهُ وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ نُوِلِيشُ وَحَذَرَتِ وَمَرْضَ جَلْلَانَوْتَاهُ وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ داستا بچه چه تاولاد رینمزر مقرر کر وزفا داخم دا مهاجرين ندی دا هم مهاجر دی فَلَمُ فَلِمَّنَّ قَسْتَهُونُ وَلِتَا كَمَكْرَدَا وزفا غا نرو اوله نومو حجریله د سلور زه کړ خپله اولارلهدي وی فې نیم زره کړه دا د کم و کړه حضرت مر د جللار حهدل ته وګړه فقاله نووي حزه حضرت اومر د جللار هو ان نه حجرهبي اب ب شکه هجدت کړی د خپل پلار د د هجرت کړی او د نه مکې پو یعنی ما هجرت کره دی زمان زامن نو ما مکی علم بے هجرت کره و دی روستو کئی او نو دی روستنه محاجری نو کره او غچا چی علم بے هجرت کره نو دا غی حق مخ کره نو زکر می آغی نسل وزالو زمان اولاد روستنی دی پر هجرت کئی نو آغی نو می زکر کمی مقرر کری پوشو دانو ایک روستنه هجرت دی و زمان اولاد خوده کنا میکا زخریفه ما زدائی ان نه هاجربي ابوه ی قوو حمروي لسه هو که من هاجره به نفسې نه دی دا پشان دغ چا چا هغه حجرت کړی بهنفسې خپلهل یو انسان په خپله حجرت کړی دی ل دغهمهاجریو اوله نو چې ما اوله څور زه وظیفه مقررکړ د خپله حجرت کړی او زما د بچو زما سره اجرت کرے و او زمان, زمان رستو اجرت کرے او الما کرے دی نو زکمی کم او نولمی سیوا کرے دا عدل د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دا صحابیو بعض خلق کوئی حضرت عمر او حضرت ابو بکر صدیق دوارو دا نبی علیہ السلام یو قول لازی اغیط پتت ویرے دی پله بدون ګي او غاصابه بدنامي هغه صحابه وې نبي عليه السلام چې ما ته حج تمتو سره بهتر دي او بعض هغه ایمان کوي حالان کې حج کرام بهتر دي او د حج تمتو توي حضرت ابو بکر حضرت عثمان او حضرت عمر هغه بدات ویلو ها دا وګوره باج خالق ځانتا د احاديث واله او انور کار د صحابو باندې تنقیس کوي خپویو صاحبو پيو صاحبي تنقيس کول دا پستونو صاحبو او بیا اغه صاحب چې خلاف او ګيري اواغه صحابي چې دا اغه صحابيه قران سره ثابت دي صاحببه ابو بکر صالح المؤمنين صالح تو قران ویله صحابيو ته الله ویله او حضرت عمر عمرونو وان عطيه ابن عروه الثعدي صحابي رضي الله تعالى عنه قال وقال والد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد اي يكون من المتقين نرسيغي بندا چې شې دي د متقينو حتا تر دې یا چې فری دي, دي ماصنا باسبی چنیوي باغ باغ باندې نقصان پای کې هزاران دو وجې د یری داغه سنا چې پای کې باسن باسن سو نقصان وی سباږي یعنی چې سو پوري متقئ کامل هغه پوري نشکې دې چې سو پوره د پورا ځان بچکل نه ده باغ سیس کې چې دا غه نا اخلق پری دې یری د دینه چې پدې کې شک او چته شکاو د شبي شهم دي پري غو د كامل متقيري يره مې خو دې مې معاف کي مال خير دي خلکو سو کوئی جائز دي سو کوئی جائز نه دي نو چې دا شي زونا چې ته صاحبو کې شکوله پیدا کې چې دې کار کې ته پیغمبر بدد کړو بدې کار کې ته پیغمبر بدد کړې نو دا د متقي ګرځي یا تخي ګرځي رسابوتن کیسه رواه ترمذیو نا یاته شهدا شزب مال روايه کو رواه بني نظر منقطه ده غیر پونبان نه چې کم یو شز حرام ده کم یو شز کی معمولی خل کو شوبه اوست ده چې دا به جایز یو که جایز نه یا باز یو ته جواز یو یا باز یو ته جواز نه غشک پک بیا مرای مذاخره نزان په شکول پا کار پکاردی رواه ترمذیو وقاله حدیث حسن